Еск не розпізнала б збірного іменника Навіть якби він плюнув їй в око Але вона знала, що у кіз є стадо А у відьом – шабаш А от як назвати збори чарівників? Орденом, змовою колом. Хай там як, але це було по всій академії. Чарівники походжали алеями та сиділи на лавках серед дерев. Студенти за покликом дзвінка поспішали доріжками зі стосами книг у руках. Або у випадку старшокурсників зі стосами книг, що левітували слідом. Повітря було масним від чарів, і відгонило жерстю. Еск крокувала між Тритлом і Саймоном та милувалася видами академії. Річ була не просто в тому, що магією було просякнуто все навкруги, а в тому, що ці чари були приручені і приставлені до праці, як от потік під водяним млином. Це була сила контрольована. Саймон був не в меншому захваті, але виявлялося це лише в тому, що його очі стали сльозитися ще більше, і він ще сильніше почав заїкатися. Він постійно спинявся, вказуючи на різні коледжі та лабораторії. Один будинок з вузькими високими вікнами був досить низьким і похмурим. «Це, це, це бібліотека!» Сказав Саймон із благоговінням. «Можна з -з зазирнути?» «У тебе ще буде досить часу», – відповів Тритл. Саймон, шкодуючи, поглянув на будинок. «Всі книжки про чари всіх часів і народів», – прошепотів він. «А чому вікна за гратами?» – спитала Еск. Саймон ковтнув. «Бо книги з, -з чародійства не такі, як інші, вони ведуть досить», – урвав його Тритл. Він зиркнув на еск, ніби вперше помітив її, і спохмурнів. «А ти що тут робиш?» «Ви ж мене запросили». «Я? А, так, звісно, вибач, задумався. Дівчинка, яка хоче стати чарівником. Подивимось, подивимось». Він провів їх широкими сходами до дверей, що вражали. Принаймні зробили їх так, щоб вони таки вражали. Той, хто їх робив, достатньо вклався у важкі замки, химерні петлі та вишукану різьбу-одвірка, щоб відвідувачі миттю зрозуміли, що вони аж ніяк не важливі персони. Ось тільки проєктувальник сам був чарівником. Він зовсім забув про дверний молоток. Трител постукав у двері посухом. Ті трохи повагалися, але нарешті засуви повільно відсунулися і двері відчинилися. У залі було повно чарівників та хлопчиків. І батьків цих хлопчиків. Потрапити до невидної академії можна двома шляхами. Точніше трьома, але на той час чарівники цього ще не знали. Перший спосіб – здійснити значне досягнення в царині чародійства. Наприклад, віднайти якийсь старовинний та потужний артефакт, чи винайти цілком нове заклинання. Та нині це буває рідко. В минулому існували могутні чарівники, здатні творити нові заклинання з хаотичних сирих чарів, чарівники, від яких пішли всі сучасні заклинання. Та ці дні минули. Чудесників більше не лишилося. Тож типовіший спосіб домогтися після відповідного навчання підтримки якогось поважного старшого чарівника. Конкуренція за місце в академії та за ті почесті й привілеї, що їх давав невидний ступінь, була дуже високою. Багатьом хлопцям, що юрмилися в залі, пускаючи один в одного незначні заклинання, судилося провалити іспити і провести життя нижчими чаклунами. Фактично простими технарями від чародійства, тими, хто з виклично відпущеними бородами та шкіряними латками на ліктях, збираються на вечірки невеликими застрісними групами. Не для них омріяний гостроверхий капелюх, який любителі прикрашають астрологічними символами, чи солідна мантія, чи чарівний посох сили. Але вони принаймні можуть зверхньо дивитись на фокусників, зазвичай опасистих і життєрадісних, які мають звичку ковтати слова, розпивати пиво, і ходити в супроводі сумних худих жінок, одягнених в обсипаних блискітками трико. Такі персонажі доводять чорівників до сказу тим, що, не усвідомлюючи свого низького становища, постійно намагаються з ними жартувати. Нижче за всіх, не рахуючи відьом, звичайно стоять заклиначі, яких узагалі не навчають. Заклиначеві можна довірити, хіба що миття перегінного куба. Чи мало заклинань потребують таких інгредієнтів, як пліснява з трупа людини загиблої під лавиною, чи сперма живого тигра, чи корінь рослини, яка, коли її викопують, кричить ультразвуком? Кого все це посилають? Так отож. Поширена помилка називати нижчих за рангом чародіїв знахарями. Але насправді це почесний та високоспеціалізований вид чародійства, що приваблює мовчазних, задумливих людей з друїдичними переконаннями та садівницькими нахилами. Якщо ви покличете такого чарівника в гості, половину часу він проведе щось, розповідаючи вашим кімнатним рослинам а другу половину часу він їх слухатиме. Еск зауважила в залі й жінок. Адже навіть у молодих чарівників є матері й сестри. З любими синами прощалися цілими сім'ями. Шморгали носи, витиралися сльози і дзвеніли монети. Горді батьки вручали нащадкам невеликі суми на кишенькові витрати. Найстарші чарівники походжали в натовпі, розмовляючи з чарівниками-поручителями та перевіряючи знання перспективних студентів. Кілька таких старих чарівників, просуваючись під усіма вітрилами, подібно до прикрашених золотом галеонів, протиснулись через людське море до Тритла. Вони поважно вклонилися йому та схвально поглянули на Саймона. «То це і є юний Саймон?» – спитав найтовщий, обдаровуючи хлопця сяючою усмішкою. «Ми чули про тебе прекрасні відгуки, а? Що?» «Саймоне, вклонися, архі Вістрейту, главі ордену Срібної Зірки», – сказав Тритл. Саймон боязко вклонився. Стрейт обдарував його доброзичливим поглядом. «Ми чули про тебе дивовижні речі!» – сказав він. «Те гірське повітря, мабуть, добре впливає на міськи, га?» Він засміявся. Чарівники навколо нього засміялися. Тритл засміявся. Ескусе це видалось дещо дивним, бо нічого веселого в цьому вона не побачила. «Не знаю, ваша шап. «Судячи з того, що ми чули, це єдине, чого ти не знаєш», заявив Стрейд, чиї щоки тремтіли від мовчазного реготу. Пролунав ще один вибух сміху, точно відміряної тривалості. Стрейд поплескав Саймона по плечу. «Цей парубок буде відмінником», прорік він. Видатні результати ніколи такого не бачив. Ще й самородок вражає, га? Як гадаєте, трикле? Неймовірно, архіректоре, Стрейто кинув поглядом чарівників зі свого почту. Може, щось нам покажеш? поцікавився він. Невеличка демонстрація майстерності. Саймон подивився на нього з тваринним жахом. «Взагалі я не дуже...» «Ну, годі, годі», – сказав стрейт, тоном, який він, можливо, і справді вважав підбадьорливим. «Не бійся, не поспішай, підготуйся». Саймон облизав пошерхлі губи і кинув на тритла погляд німого благання. «Ну, – почав він, – ваша привилебність... Він затнувся і важко ковтнув. -справа в...» Його очі вирячилися, з них ринули сльози, плечі зіщулилися. Тритл підбадьорливо поплескав його по спині. на лихоманка!» – пояснив він. «Ніяк не можу вилікувати. Вже все спробував». Саймон ковтнув і кивнув. Потім у помахом довгих білих долонь відсторонив Тритла і заплющив очі. Кілька секунд нічого не відбувалося. Він стояв і безгучно ворушив губами. А потім тиша розлилася навколо нього, як світло смолоскипа. Коло мовчання омивали заюрмлену залу, билися об стіни з усією силою повітряного поцілунку і хвилями відкочувалися назад. Люди деякий час дивилися, як їхні співрозмовники без жодного звуку розтуляють роти. Але потім їхні обличчя наливалися ливалися кров'ю, бо їхній власний сміх виявлявся негучнішим за пищання комара. Над хлопцевою головою з'явилися крихітні цяточки світла. Вони крутилися та оберталися в складному тривимірному танці, а тоді утворили зображення. Власне, Еск видалося, що це зображення було там завжди, і чекало, щоб дівчинка його побачила. Так цілком безневинна хмара, ні трохи не міняючись, може раптом набути вигляду кита, чи корабля, чи обличчя. Зображення навколо Саймонової голови було дискосвітом. Картина була цілком чіткою, хоча відблиски та мерехтіння вогників розмивало деякі деталі. Видно було й великого атуїна, небесну черепаху, що трьма слонами на спині і сам дискосвіт на них. Навколо країв диска відблискував величний краєпад. А в самісінькому центрі виднілася крихітна кам'яна голка – велика гора Серце Небес, де мешкають боги. Зображення збільшилося і у фокусі опинилося округле море, а там і сам Ангморпорк. Вогники розліталися від Саймона і зникали за кілька футів від його голови. Тепер вони показували місто згори, і воно летіло на глядачів. Ось Академія, дедалі більша, ось велика зала. А ось і люди всередині, що мовчки дивляться на Саймона, роззявивши роти, сам Саймон, окреслений цятками сріблястого світла, і крихітне іскристе зображення в повітрі навколо нього, а в ньому ще одне, а в тому ще... Здавалося, Всесвіт вивернувся на виворіт в усіх вимірах одночасно. У Еск з'явилося дивне відчуття, ніби її тіло роздувається і набухає. Їй здалося, ніби весь світ сказав «Бульк!» Стіни розтанули. Підлога теж. Зникли портрети великих чарівників минулого з усіма їхніми сувоями, бородами – і бровами дещо насупленими, як від легкого закрепу. Плитка під ногами – досить симпатичний чорно-білий візерунок – випарувалася, аби змінитися дрібним піском, сріблястим, як місячне світло, і холодним, як лід. Над головами засяяли дивні й незнайомі зірки. На обрії виднілися невеликі пагорби – Вищерблені в цьому непідвладному природі краю не вітром, не дощем, але м'яким шліфувальним папером самого часу. Втім, схоже, ніхто нічого не помітив. Власне, всі мали вигляд неживих. Ескоточували люди нерухомі й безмовні мов статуї. І вони були не самі. За їхніми спинами були інші і їх ставало дедалі більше. Вони не мали форми, чи швидше навмання набирали форм різних створінь. Здавалося, вони щось чули про руки, ноги, кігті, щелепи та нутрощі, але не дуже уявляли, як з'єднати все це докупи. Або їм було все одно, або вони були такі голодні, що не хотіли гаяти часу. Вони дзищали, як рій мух, це були створіння зі снів Еск, і вони з'явилися поласувати чарами. Дівчинка знала, що вона наразі їх не цікавить, хіба що в ролі жуйки по обіді. Всю свою увагу вони зосередили на Саймонові, який навіть не підозрював про їхню присутність. Еск копнула його ногою точнісінько по гомільці. Крижана пустеля зникла. Реальний світ ринув назад. Саймон розплющив очі, криво всміхнувся і плавно впав на руки еск. Чарівники загомоніли, дехто з них почав аплодувати. Схоже, ніхто не помітив нічого дивного, окрім хіба сріблястих вогників. Стрейто тямився і здійняв руку, вгамовуючи натовп. «Це дивовижно?» – звернувся він до Тритла. «Кажете, він дійшов до цього самотужки?» «Саме так, пане». «І зовсім ніхто йому не допомагав?» «У нього немає нікого, хто міг би», – відповів Тритл. Він просто ходив від села до села та творив дрібне чародійство за умови оплати книгами чи папером. Стрейт кивнув. «Це була не ілюзія», – сказав він. «Одначе хлопець не користався руками. Що він там бурмотів сам до себе, ви знаєте?» Він каже, що це просто слова, які допомагають його свідомості працювати правильно, – знизав плечима Тритл. «Факт у тому, що я не розумію і половини того, що він говорить, він стверджує, що мусить вигадувати нові слова, бо для того, що він робить, слів не існує. Стрець скоса поглянув на колег. Ті кивнули. «Прийняти його до академії буде для нас честю», – оголосив він. «Пропоную повідомити йому про це, коли він отямиться. Раптом чарівник відчув, що його смикають за мантією і опустив погляд. «Перепрошую!» – сказала Еск. «Добрий день, панночко!» Солодким голосом промовив Стрейт. «Прийшла подивитися на вступ твого брата?» «Він мені не брат!» – відповіла Еск. Бували моменти, коли світ видавався їй повним братів, але це явно був не той момент. «Ви тут важлива особа!» Архіректор подивився на колег і широко всміхнувся. В чародійстві, як і будь-де, існують свої закони моди. В одну епоху чарівники мають худий, виснажений вигляд і розмовляють із тваринами. Ті не слухають, але ж головне тут намір. А в іншу вони смагляві, похмурі, з маленькими гострими чорними борідками. В цю епоху модно було бути тлустим. Стрейт просто таки роздувся від скромності. «Досить важлива», – відповів він. «Кожен повинен робити все можливе для служіння ближнім своїм. Так, я сказав би, я дуже важлива особа». «Я хочу бути чарівником», – заявила Еск. Молодші за рангом чарівники за спиною Стрейта – Вирячились на неї так, ніби вона була новим і незвичайним видом жука. Обличчя ж архіректора побуряковіло, очі вилізли з орбіт. Він дивився на еск, згори вниз і, здавалося, намагався не дихати. Нарешті він розриготався. Сміх зароджувався десь у його чималому черві і пробирався вгору, Відлунюючи від між ребрами та спричиняючи невеликі чарівник коструси в грудях, доки нарешті не виривався назовні чергою здавлених форкань. Він просто зачаровував спостерігачів цей сміх. Він мав неповторну індивідуальність. Але чарівник спинився, коли побачив погляд Еск. Якби його сміх був цирковим клоуном, то її рішучий прижмур був би відром фарби, що виливається клоуну просто на маківку. Чарівником? перепитав він. Ти хочеш бути чарівником? Так, підвертила Еск, зіштовхуючи непритомного Саймона в неохоче підставлені руки тритла. Я восьмий син, восьмого сина, тобто дочка. Чарівники навколо переглядалися і перешіптувалися. Еск намагалася не звертати уваги. Що вона сказала? Вона серйозно? Я завжди вважав, що діти в цьому віці такі милі. Ви згодні? Ти восьмий син восьмої дочки? Уточнив архіректор. Справді? Навпаки, але не зовсім, пояснила Еск. Стрейд промокнув очі носовичком. «Це просто чарівно!» – сказав він. «Я, мабуть, у житті нічого подібного не чув, а?» Він озирнувся на публіку, що швидко збиралася навколо. Ті, хто стояв позаду, не бачили ескі і витягували шиї, щоб дізнатися, чи не творяться тут якісь цікаві чари. Стрейд був розгублений. «Отже», – сказав він, – «хочеш бути чарівником». «Я постійно це повторюю, але ніхто мене, схоже, не слухає», – сказала Еск. Дитино, скільки тобі років?» «Майже дев'ять». «І коли ти виростеш, ти хочеш бути чарівником?» «Я хочу зараз», – твердо відповіла дівчинка. «Це тут робиться правильно?» Стрейт поглянув на Тритле і підморгнув. «Я все помітила», – заявила Еск. «Справа в тому, що раніше жінок-чарівників ніколи не було», – сказав Стрейт. «Власне, я припустив би, що це суперечить звичаям. Чого б тобі натомість не стати відьмою? Наскільки я розумію, це чудова кар'єра для дівчинки». У архіректора за спиною засміявся один з чарівників невисокого рангу. Еск зміряла його поглядом. «Бути відьмою непогано», – визнала вона. «Але чарівником, гадаю, бути веселіше. А ви як гадаєте?» «Гадаю, що ти унікум», – відповів чарівник. «А що це означає?» «Це означає», – пояснив Тритилл що таких, як ти, більше не існує. Так і є, підтвердила Еск, і я все ще хочу бути чарівником. Стрейт намагався добрати слів і не міг. Ти не можеш, нарешті відповів він. Це годію явити. Він випростався на всю свою товщину і повернувся, збираючись іти. Але щось смикнуло його за мантію. Чому ні? спитав чийсь голос. Він обернувся. Тому що, підкреслено повільно промовив він. Тому що, тому що саму думку про це годі й уявити. Ось чому. І це абсолютно суперечить звичаям. Але я можу чаклувати. Заперечила Еск із ледь помітним натяком на тремтіння в голосі. Стрейд нахилився так, щоб його обличчя було на одній висоті з її. – Ні, не можеш, – просичав він, – бо ти не чарівник. Жінки не бувають чарівниками. Я ясно висловлююся. – Дивіться, – промовила Еск. Вона простягнула вперед праву руку з розчепіреними пальцями і, ніби прицілюючись, оберталася, доки у поле її зору не потрапила статуя засновника академії Маліча Мудрого. Чарівники, що стояли між еск та статуєю, інстинктивно сахнулися вбік, від чого негайно відчули себе по-дурному. Я це зроблю. застерегла вона. «Дитино, забирайся звідси!» – сказав Стрейт. «Ну що ж!» – відреагувала Еск. Пильно дивлячись на статую, вона звузила очі і зосередилася. Браму невидної академії зроблено з октерону. Металу настільки нестабільного, що він може існувати тільки у всесвіті, насиченому сирими чарами. Вони невразливі для будь-чого, крім чарів. Пробити їх не можуть ні вогонь, ні таран, ні ціла армія. Ось чому більшість звичайних відвідувачів академії користуються чорним ходом, двері якого зроблені з абсолютно звичайного дерева, не залякують мирних мешканців, розгулюючи околицями або навіть лишаючись на місці. Ці двері обладнані нормальним дверним молотком та іншою притаманною нормальним дверям-атрибутикою. Бабуня уважно вивчила одвірок і задоволено всміхнулася, коли знайшла те, що шукала. Вона не сумнівалася, що цей знак буде тут хитро-мудро замаскований природною структурою дерева. Вона взялася за дверний молоток у формі драконячої голови і, упевнено, стукнула тричі. Незабаром двері відчинила молода жінка з прищіпками для білизни в зубах. «Чо вам треба?» – поцікавилась вона. Бабуня вклонилася, даючи дівчині можливість побачити гостроверхого капелюха – Зі шпильками у вигляді крил кажанів. Це справило враження. Дівчина зашарілася і, швидко визирнувши в тихий провулок, квапливо зробила бабуні знак заходити. По той бік стіни виявилося широке, вкрите мухом подвір'я, навхрест перетягнуте мотузками для сушіння білизни. Бабуня отримала можливість стати однією з украйне багатьох жінок які знають, що насправді носять чарівники під мантіями. Але скромно відвела погляд і пройшла за дівчиною Бруківкою та далі широкими сходами вниз. Сходи вели до довгої високої галереї, що мала арки обабіч, і наразі була повна пари. У великих прилеглих приміщеннях стара відьма зауважила довгі ряди ночов, Повітря було сповнене гарячого щільного запаху прасування. Зграйка дівчат із кошиками, повними одягу, проштовхалася повзни і поквапилася була вгору сходами, але на півдорозі спинилася і повільно обернулися, роздивляючись бабуню. Бабуня розправила плечі і постаралася мати якомога загадковіший вигляд. Її провідниця, що так і не позбулася своїх прищіпок, провела її до кімнати, яка була лабіринтом полиць, завалених випраною білизною. В самісінькому центрі лабіринту сиділа за столом дуже гладка жінка в рудій перуці. Очевидно, щойно вона писала у величезній книзі обліку білизни та ще лежала перед нею розгорнутою. Але наразі прискіпливо вивчала вкриту плямами сорочку. Відбілювати пробувала? спитала вона. Так, пані, відповіла служниця, що стояла поруч. А як щодо дорожчину міриту? Від нього вона тільки посиніла пані. Ніколи такого не б виділа, зізналася праля. А я ж виділа і сірку, і сажу, і драконячу кров. І демонячу у крові, все, що хочеш. Вона вивернула сорочку і прочитала ім'я акуратно нашите всередині. Гмм, Гранполь білий. Якщо він не буде краще дбати про свою білизну, то бути йому Гранполем сірим. Знаєш, дівчино, білий чарівник – це насправді просто чорний чарівник, у якого тямуща економка. Візьми... Вона помітила бабуню і замовкла. «Вон стукав вверх!» – повідомила бабунина спутниця, роблячи поспішний реверанс. «Сказал що?» «Так, так, дякую, Оксандро. Можеш і ти?» – урвала гладка. Вона підвелася, улесливо усміхнулася бабуні і з майже чутним клацанням переключила свій тон кількома соціальними верствами вище. Прошу вас, виняйте, промовила вона. У нас тут таке робиться. Сьогодні якраз пральний день. Ви прибули з візитом в вічливості, чи якщо, мона спитати, вона понизила голос, є якісь новини з того світу? Бабуня подивилася на співрозмовницю з подивом, але цей подив затримався в її погляді лише на частку секунди. Відьомські знаки на одвірку повідомляли, що домоправителька добре ставиться до відьом і особливо прагне дізнатися щонебудь про своїх чотирьох колишніх чоловіків. Також вона шукала п'ятого. Ось звідки руда перука, а також, якщо бабунині вуха не зраджували, репіння в корсеті такої кількості китового вусу що це могло б розлютити будь-який рух захисників довкілля. «Легковірно й невеликого розуму», – інформували знаки. Бабуня, втім, утрималася від суджень, бо міські відьми, схоже, теж були не генії. Домоправителька, певно, неправильно зрозуміла вираз її обличчя. «Не бійтеся», – сказала вона. Мої дівчата мають чіткий наказ приймати відьом гостинно. Хоча ясно, ті на горі не в захваті. Звичайно, ви не відмовитесь від чашечки чаю і чогось перекусити. Бабуня зробила гордовитий уклін. І ще я гляну, чи буде в нас для вас вузлик старого одягу, просяяла домоправителька. Старого одягу? А, а вже ж. «Дякую, шановна!» Домоправителька вийшла за столу з репінням, яке міг би видавати старовинний чайний кліпер під час шторму і дала бабуні знак іти за нею. «Я накажу принести чай в моє помешкання. Чай з багатьма-багатьма чайними листками». Бабуня рушила слідом. «Старий одяг? Ця товстуха серйозно? Яке нахабство! Хоча, звісно, якщо цей одяг цілий, з доброї тканини... Під академією, схоже, існував цілий світ. Це був лабіринт підвалів, людяних льохів, комор, кухонь та посудомиїнь. І кожен з мешканців цього світу або щось ніс, або щось качав, або щось штовхав, або просто стояв і кричав на інших. Бабуня зауважила приміщення, заповнені льодом, та приміщення, червонясто освітлені розпеченими печами розміром з усю стіну. З пекарень долинав запах свіжого хліба, а з пивниць – старого пива. І все разом пахло потом та дров'яним димом. Домоправителька провела її вгору старими гвинтовими сходами і відчинила двері ключем з величезної зв'язки, що висіла в неї на поясі. Кімната, в яку вони зайшли, була вся рожева і в оборочках. Оборочки були навіть на речах, які жодна притомна людина не стала би прикрашати оборочками. – Здавалося, ви потрапили всередини цукрової вати. – Дуже мило, – сказала бабуня і, відчуваючи, що від неї цього чекають, додала. – Видно, смак. Вона розвернулася у пошуках місця без оборочок, аби присісти, і зрозуміла, що це безнадійно. – Ох, про що я тільки думаю, – защебетала домоправителька. «Мене звуть пані Герпес, та це ви знаєте, звичайно, а я маю честь говорити з...» «Що? А, бабуня дощевіск», – відповіла бабуня. Оборочки діяли їй на нерви. Вони псували все враження від рожевого кольору. «Я, звичайно, і сама ясновидиця», – додала пані Герпес. Бабуня нічого не мала проти передбачень майбутнього за умови, що за це бралися люди без відповідного дару, тобто насправді передбачень не робилося. Одначе інша справа, коли це робили ті, хто мав би розуміти можливі наслідки. Вона вважала, що навіть найкраще майбутнє дуже крихка штука, і якщо в нього вдивлятися надто сильно, Воно зміниться. Бабуня мала досить складні теорії щодо часу і простору та того, чому до них слід ставитися з повагою. На щастя, хороші ясновидці були рідкістю. І в кожному разі клієнти віддавали перевагу поганим ясновидцям, на яких завжди можна покластися, якщо вам потрібна та чи інша доза бадьорості та оптимізму. Про те, як передбачати майбутнє неправильно, бабуня знала все. Це важче, ніж передбачати правильно, тут потрібна неабияка уява. Мимоволі вона роздумувала, чи не була пані Герпес природженою відьмою, яка чомусь не пройшла відповідного навчання. Домоправителька явно сподівалася взяти майбутнє облогою. У неї були кришталева куля, накрита чимось на кшталт рожевого чохла з оборочками, кілька колод гадальних карт, рожевий оксамитовий мішечок з рунами, один із тих столиків на коліщатках, якого обачна відьма не торкнеться й десятифутовою мітлою. І нарешті висушені екскременти чи то блошиної мавпи, чи то мавп'ячих блох, тут бабуня була не зовсім упевнена, і, які можна було навмання кинути на будь-яку поверхню і таким чином здобути все знання та всю мудрість усесвіту. Все це навіювало досить сумні думки. «Звичайно, годяться й чайні листки», – сказала пані Герпес, вказуючи на великий коричневий чайник – що стояв на, стил... на столику між ними. «Я знаю, що відьми часто таке о, роблять, але мені це завжди видавалося таким, ну, банальним. Не сприйміться за образу». «Може, вона і справді не хотіла мене образити?» – подумала бабуня. Пані Герпес мала той вигляд, що його зазвичай мають цуценята – які не знають, чого чекати і починають побоюватися, що це буде згорнута в трубку газета. Бабуня взяла чашку пані Герпес і почала вдивлятися в чайні листки, але раптом помітила вираз розчарування, що промайнув обличчям домоправительки, ніби тінь за сніженим полем. Тут бабуня згадала, що має робити. Тричі покрутила чашку проти сонця зробила над нею кілька невизначених рухів долонями і пробурмотіла заклинання, за допомогу якого зазвичай лікувала старих кіз від маститу, ну та менше з тим. Пані Герпес такі очевидні прояви таланту по чародійству, схоже, безмежно втішили. Зазвичай бабуня не дуже давала собі раду з чайними листками, та зараз вона примружилася на вкриту цукровою кіркою масу на дні чашки і відпустила свою свідомість. Що їй потрібно було насправді, то це знайти годящого щура чи навіть таргана, який перебував би десь поблизу Еск, і запозичити. Але натомість на свій подив вона виявила, що академія Теж має свідомість.